Din când în când, autor Mihai Eminescu Eu te-am iubit îmi pare un veac, tu nici măcar din când în când Și nici ai vrut să alinezi al meu amar din când în când Erai frumoasă cum nu e nimic în cer și pe pământ Azi nu mai ești precum ai fost, frumoasă, doar din când în când și ochii tăi ce străluceau, mistuitor și înfocat, Sunt osteniți și se aprind cu mult mai rar, din când în când. O, spunem, mi suflet dulce, tu, pe care atât l-am iubit, dacă ai aflat în calea ta vreun solitar din când în când, Care, de-adâncul meu amor, atât de nemărginit, Măcar ca am vis să-ți fie adus aminte iar, din când în când. Nu! Ai trecut din mâini în mâini, prin toți acei oameni de rând. Tu, trupul tău cel dulce, plin, l-ai dat în dar din când în când. Cu al tău suflet așa cald și adormitor, nu i-ai atins, oh, și nici unul n-a înțeles atâta har din când în când. Cu câtă inspirare eu, cu cât înalt ceresc având apropiam de gura mea acest pahar din când în când, o, iubeam Umbra ta și tot ce e în tine, tot ce ești și astăzi, dacă mă gândesc, nebunesc chiar din când în când. Dar vai, pierdută astăzi ești, orice dorință a pierit. Tot încă visul urmăresc și, în zădar din când în când, tot te mai văz înaintea mea plutind ca în vis, Pierdută, da, cu buze subte, cu un obraz ca și de var din când în când. Păsarea Phoenix nu mai ia răsare din cenușa ei, Dar oameni ce se mistuiesc nu mai răsare din când în când. Ca a mea viața-i chinuit, iertai de mult, Ci-mi pare rău, la al tău trecut eu mă gândesc Cu atât amar din când în când. Lectura Maia Martin